Les estudiants d'Antropologia Social i Cultural i d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona volem anunciar el posicionament que hem adoptat davant la precarietat que afecta la universitat pública i altres sectors de la societat, provocada per l'actual situació política i econòmica del país. Som contràries a l'augment del finançament privat de la universitat pública i l'amenaça que això suposa per a la creació i transmissió de coneixement crític, plural i de qualitat. Així doncs, ens declarem en vaga indefinida per tal de posar fre a la progressiva privatització de l'educació que segueix la lògica dels mercats. Les retallades i pujades de taxes perjudiquen la funció de la universitat com a espai de cohesió i de creació de persones amb esperit crític i la converteix en un instrument d'exclusió de la classe treballadora permetent l'accés tan sols a una èlit amb recursos econòmics. Davant d'aquesta agressió al dret fonamental a l'educació, denunciem uns preus de matrícula que no podem ni volem pagar i un deteriorament general de la qualitat de l'ensenyament públic. Per això exigim que s'aturin totes les mesures legals que destrueixen l'educació pública, que tothom pugui accedir a una educació gratuïta, inclusiva i universal, una universitat participativa, gestionada per les estudiants i treballadores i no per entitats financeres privades. Fem una crida a tota la comunitat educativa a l'adhesió a la vaga indefinida i a la insubmissió a les mesures legals que promouen l'elitització de l'educació pública amb la pujada de taxes, la retallada de beques i l'acomiadament de professors. A totes us necessitem per a formar part activa en la lluita i construir juntes un model educatiu alternatiu i sense discriminacions de cap tipus. Volem remarcar el caràcter actiu d'aquesta vaga Treballem i seguirem treballant durant l'estiu. Si no defensem avui els nostres drets, ningú no ho farà per nosaltres.